намагаючись робити якомога менше шуму. Чим далі вони просувалися, тим легше ставало повсти, бо вогонь освітлював найближчі до яру ділянки лісу. З цій, мовив нарешті Петро, тепер поповземо до урвища. Межшумно, звиваючись по вологій лісовій траві, Петро і Пріся гадюками підповзали до самого краю урвища і, сховавшись за великим кущем, глянули вниз. Глибокий яр тут ширшав і утворював улоговину. Дерева на дні її були вирубані, і на вільному місці розмістилося 10 величезних кузень. Купи вугілля яскраво палали, освітлюючи всю улоговину і сусідні ділянки лісу. Біля кожної кузні метушилися по кілька голих до пояса людей. Одні велетенськими міхами роздмухували вогонь, другі підносили до палачих горн лемеші, Коси і залізні штаби, треті працювали біля ковадл, четверті виносили вже готові ножі і наконечники для списів і складали їх у купи. Ці купи блискучої, щойно викуваної зброї, тяглися вздовж усієї улоговини. Здавалося, їх могло б вистачити на величезне військо. Молоти не замовкали, лише інколи чулись уривчасті слова ковалів – Недалеко від кузень хропло, розлігшись на землі кілька таких самих напівголих велетнів. Затамувавши подих, Петро і Пріся мовчки спостерігали протягом кількох хвилин цю сцену. Несподіване видовище вразило їх, для кого готували стільки зброї. Наші подорожні зрозуміли відразу, але їм ніколи ще не спадало на думку, що справа повстання зайшла так далеко. Що таємні люди, які верховодять усім цим, володіють такими силами, що скрізь по всіх ярах, по всіх пущах, йде гарячкова робота, мета якої визволення вітчизни, а вони ще й досі стоять осторонь від боротьби. Це все він, Залізняк, сокіл, гетьман, шептала Пріся, міцно притискаючи руки до серця, що несамовито калатало, і образ Залізняка виростав перед нею повити якоюсь магічною надприродною силою. Аж раптом сильний Сусан в одну мить розвіяв усі прісені мрії. Дівчина мала не скотилася в яр і мимохідь голосно скрикнула. Га, підліт, тварюки!» – пролунав над нею чийсь хрипкий грубий голос. «Думали підглянути і виказати нас, та не вдалося. Запорожців не так легко обдурити». Присяж жахом озернулася і побачила, що її тримає за комір велетенський назріст Запорожець, такий же велетень держави Петра. – На Бога, панове, що це вам спало на думку? – заговорив Петро. – Та ми ж свої. свої – Свої, – вигукнув із злобним сміхом Запорожець. – На череві, як гадюки, підповзаєте та підглядаєте за кущів, що робиться знизу. Хотіли дізнатися, хто зібрався вночі, що роблять, страшно ж так іти, а як побачили, що кують, та й задивилися. Задивилися, цікава стала. Ну, йдіть же, йдіть, то познайомтесь ближче з нашим молотом і ковадлом. При цих словах очі запорожця так страшно блиснули, що присі від жаху підломилися ноги. Змилуйтесь, за що ж нас карати? закричала вона, падаючи на коліна перед козаком із благанням, простягаючи до нього руки. «Ми свої, свої, присягаюся причистою, спитайте, кого хочете, з малої лисянки, ти титаря діти. Хоч би з самого протопопа, ви побачили те, чого не можна було бачити нікому, жодній душі в світі, а тому вам більше не жити». Пріся затулила обличчя руками і ревно заридала. Петро похнюпився, але жоден м'яз на його обличчі не здригнувся. «Якщо треба карати, то мене карайте», – сказав він похмуро. «А дівчину простіть і відпустіть її додому. Я її завів до лісу». «Дівчину? Ні, дівчина гірше, ніж три хлопці. Знаємо ми бабські язики». «Та що тут з вами теревені правити? Тягни їх, брати, до отамана». Запорожець підняв ридаючу прісю і, перекинувши її собі через плече, пішов попереду, а його товариш зв'язав Петрові руки і попростував із своїм полоненим слідом за ними. До палацу київського генерал-губернатора Федора Матвійовича Воєйкова раз у раз під'їжджали важкі ридвани, запряжені цугом, новомодні берлінські коляски та різні каруци.